Доки я несла у них до спальні чай, то був найпрекрасніший діалог у нашій грі спокою. Я зробила чай. Он він, зліва на тумбиці. Ти треш обличчя і мовчки дивишся на мене. Ти сидиш на тому ж ліжку, де я лежу. Дякую, сонце. На тобі чорні теплі шкарпетки. Пий. І жовта. З двома дірочками футболка. На мені чорні шкарпетки. Мм. ти щось прошепотів? І вечірня сукня. Ти ліг головою до моїх шкарпетів і сказав, на них дивлячись. Сьогодні день траурних ніг. Ти чомусь не хотів пити чай, тільки щось незрозуміле шепотів собі у дзеркало. Я по черзі кладу голову на тверде, папка з паперами на пружинах стертого матраца, і м'яке простирадло клітинку, зібгане на понищеній м'якості чужого матраца. Твоя голова лежить на моїх сідницях, ти, начебто, спокійний, але раптом починаєш принюхуватись, заважаєш мені писати. Ти нюхаєш і нюхаєш, залізаючи мені під руки і під шию. Мені лоскотно. Я втомилась. Я закапую очі візином. Наркотикам? Ні. Але стало легше. Нанюхавши щось цікаве, ти починаєш підкоп під мої статеві органи. Успіх не приголомшує. Матрац хоче убитий, та все ж нерозсипчастий. Я пишу муру. Не хочу писати. Останнє нашкрябано лівою. Євка отак була одного разу, вирішила писати геть усе, що зринає в вечірніх мізках. Просто так, наче фотографувалось життя. Наче цьому шмату дня, як потрібному марцю, поклали пам'ятник тоді, як інших просто поховали і деколи згадуватимуть за простий біг. Пізніше Євка вирішила розмножити на Ксероксі цей аркуш дня. Однаково фраза про візин і в тому універсальна. Світ смердів і Євка з того реготала. Данію жив лише на аркушах без зворотку. Він був занадто легким, щоб присилати відповіді. Він був лише пунктом Б, повернення в пункт А в євченій задачі не передбачалось її тішили безсюжетність і лесбійські сни, її лякали нічні крики під вікнами і лесбійські сни. Вона ненавиділа жінок і дітей, бо сама була жінкою і дитиною водночас. Нероблена робота муляла між ногами і під грудьми. Температура ненависті сягала подвійної норми. Який звіт по практиці? Євці ламало руки і нудило. Вертольоти? Це слово їй і не снилося б написати. Літали і літали, ніяк не бажаючи зупинитися. Ще б пак. Вирішити спробувати ледь не всю можливу наркоту за один вечір. А чом би і ні, я вже достатньо свідома, мені не шістнадцять. Просто отруюсь разок і спостерігатиму всі наявні процеси в організмі. Як же можна виступати проти наркотиків, навіть не спробувавши їх дію? Вінт не погріб. Людської дискотеки у місті, де не виявилось. Здавалося, що вони в п'ятьох. Після вінта, маріхуани і чорзна з кількох пляшок пива десь із тиждень валанцаються нічними вулицями під крижаним вітром чомусь південного міста. «Давайте візьмемо ще шмалі і підемо в сауну», запропонувала Євка. Ексгібіціонізм брав усе до рук. «Банани астудіті і посипте сахарною пудрою» облизувалася тетка по радіо. «А що? Давайте!» «І так уже скрізь пізно. Дискотека гівно, якого хера в суботу плотина не працює. Ну, а потім ще пробували поїхати в сусідній обласний центр».